51. Mennyi ideig halogatod még azt, hogy a legigazibb javakra méltónak tekintsd magad, és semmilyen tettedben ne lépd át az észút mutatásait? Megtanultad azokat a bölcsleti elveket, amelyek szerint élned kell, és te ezt az irányt választottad? Milyen tanítómestere vársz még, hogy rábízd ten magad megjavításának a munkáját? Nem gyerek vagy már, hanem felnőtt férfi. Ha még most is gondtalan és könnyelmi vagy, és egyre másra halogatod, újabb és újabb határnapokat tűzöl ki arra, hogy attól kezdve már törődni fog saját magaddal, akkor észre sem fogod venni, hogy sohasem haladsz előre, hanem életedben és halálodban mindig közönséges ember maradsz. Tartsd végre méltónak magad arra, hogy úgy élj, mint érett ember, aki bölcsességre törekszik. Mindaz, amit legfőbb jónak látsz, áthághatatlan törvény legyen a számodra. Ha valami küzdelmes vagy kellemes, dicső vagy gyalázatos kerül elébed, jusson eszedbe, hogy itt a küzdelem ideje. Most kezdődnek az olimpiai versenyek, és nem lehet őket többi elhalasztani. Egy nap alatt egyetlenettel elveszted vagy megmented előre haladásodat. Szókratész úgy lett tökéletes, hogy mindenben bármi került elébe, semmi másra nem figyelt, csak az értelem szavára. Neked is, bár még nem vagy Szókratész, úgy kell élned, mintha Szókratész akarná lenni.